La sardana, el programa de ràdio dedicat a la dansa i la cultura de Catalunya. Espai del Foment Sardanista andrewennc que s'emet els dijous d 11 a 12 del migdia en el lloc de la hora de les tardes que fiem fins fa poc. L'equip de col·laboradors per a aquest programa són la Mari, el Jordi, el Jaume, l'Eduard i qui us parla el Francesc. Aquest és el programa número 171 que el dediquem a tots els que ens estan escoltant.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 ara per començar escoltem la sardana que porta el títol Pescadors de l'escala de Francesc Mas Ros What color? You're in sardana que tot seguit us oferim el primer que ens telefoni avui dijous al matí al número 9 3, 3 4 5 6 4 5 4, durant aquest programa en directe i ens digui la resposta correcta, podrà passar el dilluns proper, a les 8 del vespre, Can Guardiola i en Jaume Fernández li donarà al guanyador guanyadora una còpia en CD d'aquest programa sencer. Ara escoltem tot seguit la sardana misteriosa d'avui. hem de sentir eh, la sardana misteriosa és una sardana molt clàssica però també els hi podem dir la pista podem dir que totes les festes són bones si voleu participar ens heu de donar el nom exacte d'aquesta sardana al telèfon 93 345 6454 també ens podeu demanar una sardana per un propi programa això sí, ens heu de dir quina voleu Hola, tenim una trucada, sembla, sí o no? Hola. Hola? Hola? Hola, què tal, bon dia. Hola, bon dia. Qui ets? Com ah, et Montserrat. dius? Ah, Montserrat, molt bé. Oh, per tots els dies que, que truco, eh? Sí, sí, ja veig que no truca ningú més de moment, eh? No, els hi passes que... al davant, a tots els altres 500, sí. els hi deus passar al davant o...? els he passat adavant, a davant, perquè a més sí, és sí. una sardana que em porta molts records i que m'agrada molt. Ah, sí. I quina sí. és aquesta sardana? Uh, bona festa. Bona festa, l'has acertat. <ríe> és que, bueno, si puc dir-ho, doncs nosaltres ensenyàvem a ballar en una escola sí. i aquesta sardana, quan la posàvem amb les nenes que ensenyàvem, bueno, ja de seguida em a buscar Montserrat, Va, ballem-la, ballem-la, perquè fèiem la toradeta. Ah, oh, o sigui que... Bueno, porta bons records, dic, vaig oh. a trucar. Molt si algú, bé. Si aquests 499... Es, que s'esperin. Per un altre tá dia, bé. no? Clar, lògic. Molt bé, bueno, millor truquen a continuació per dir que encara hi són. Això. A veure a... si... si fem, una, fem una crida. A uh, Tots els que ens estan escoltant, aviam si es poden dir d'alguna manera ara per telèfon o per correu electrònic o quan ens vegin o per correu normal dir-nos que sí, que ens assenten quin dia, quina hora i quin nivell d'audició tenen, perquè ens convindria saber com està la recepció, no? Avui més bé Avui, avui més bé, sí? Eh. Llavors, sí no eh. no, O sigui, us assentiu més vosaltres que l'altra mitja hora tot i havent llogat l'antena... No, no, tot... eh, els núvols són més baixos i llavors no s'escampen tant. Les... Exacte, escolta, això, eh? Sí, sí, sí. Perquè de debò que se sent més bé. No Hem de de sentir-se perfecte, però sí, sí, sentir tota la sardana i l'hoquei... El que he dit jo, que totes les festes són bones? Totes les pistes són bones. Home, aquesta ha sigut boníssima. Aquesta ha sigut molt bona. Molt oh, well. bé. <laughs> És uh, es que em vols demanar va? alguna per, per sí. un proper programa, sí? Sota el sol de Catalunya A veure si surt el sol ja d'una vegada <laughs> Per si està tot l'estiu es, Ens convé aigua El okay. <laughs> què? Està tot l'estiu el sol sí, donant la llauna però, però. <laughs> ara, ara ens convé que s'amagui sí, sí. una mica, no? Clar, clar Si sí. no la gent que veiem per aigua és que Això també té raó ah, que sí, però, sí. I potser així es fan bolets, no? Tant de bo. Que tothom vol anar a buscar rovellons i no, sí, i no sí. hi ha manera. Passes que tornen amb les mans a la butxaca de moment. Exacte, això diuen. Doncs, bé, doncs. gràcies per trucar. A vosaltres, eh? Gràcies. I vinga. Adéu, bon dia. Adéu, adéu. Doncs bé, després de la crida que fem, sobretot, eh? Si us poguéssiu dir, si us sentiu bé, a quina hora, a eh, quin dia, quin nivell, us ho agrairíem. Moltes gràcies. Ara, tot seguit, una sardana que porta per nom... Ídols de fang, de Jaume Aventura. El mestre Jaume Ventura ens ha composat aquesta sardana que hem acabat de sentir amb el don de ídols de fang. Avui, amb el tema dels compositors, ens toca parlar de Pau, Sicart i Güell. Nasqué a Sant Jaume dels Domenys de l'Espanadès. Va fer diferents estudis musicals fins que esdevingué director de l'orquestrina catalana. En aquella època estrenar la primera sardana, la Montserrat. Posteriorment, pel seu caràcter inquiet i voluntariós, fundar corals, dirigir bars i conrear tota mena de manifestacions relacionades amb la cultura musical. Després del 1939 reestructurar l'orquestra melodia del Vendrell. La convertí en coble i la dirigí durant tota la seva vida. Compongué unes 75 sardanes i també peces per Orfeo i es dedicà a la pedagogia musical amb veritable entusiasme. 12 dies abans de morir, encara rebé un homenatge a Sant Jaume dels Domenys i estrenà una sardana. Les seves sardanes són Balvina, les noces de la filla, Arbosenca, la Giralda de l'Arbós, L'avi Andreu, Violetes del Bosc, Tres nines l'estudiant, la Festa de Sant Julià a Montserrateta, Recorda l'avi l'amic Jornet. Cap i Casal, La Font dels lliris Recordant l'Abat, Gemma, Maria Assumpció, Maria Goretti, Càndida Rosa, Terra Cuques, La Lira Vendrellenca, Badalota i també Font Sana. Escoltem tot seguit una de les seves obres, que es titula A La Font del Veu i Tapa, de Pau Sicard. Hem escoltat una sardana més del mestre Pau Siscard amb el nom de d'Elefant del Veu i Tapa. Continuem amb el programa La Sardana del foment sardanista en que matem en directe els dijous de 11 a 12 del matí i en diferit els dissabtes als 9 del matí. Ara, tot seguit, escoltem una sardana que es titula Rosa de l'Empordà de Siegfried Galbany. Del compositor Sigfrig Galbany hem pogut escoltar la sardana rosa de l'Empordà. Voldríem saludar els que ens estan escoltant a través d'internet. Eh, veiem uns quants que estan a, de Barcelona, de Catalunya, però també veiem algú de Còrdoba que està connectat en aquests moments. A tots ells, gràcies per escoltar. També els voldríem demanar, si fos possible i, i ja sigui en directe a través del telèfon 93 933456454 si ens volguessin trucar i dir alguna cosa, doncs que ho escolten i donar-nos una miqueta d'anims o bé, si volen mantenir-se l'anonimat i, i ens ho volen i poden dir-ho a través d'un correu electrònic eh, l'adreça és fomentsartanista.com De totes maneres, gràcies per escoltar. Ara ens dia on podem anar per aprendre a ballar comptar i repartir les sardanes Eduard, quan vulguis pues sí, mira, Com sempre, els interessats en ja aprendre de ballar sardanes Com també comptar-les i repartir-les podeu venir gratuïtament els cursets que fem el foment sardanista androen durant el curs lectiu Podeu venir cada dilluns a Can Guardiola, que és hotel d'entitats situat a la ramba de Sant Andreu i centre per carrer Cuba número 2 Aquí podeu venir de 7 a 2 quarts de 9 del vispre Si ho preferiu també podeu venir a Can Galtacramat, que és el Centre Municipal de Cultura Popular i està al carrer Quimides número 30. Aquí podeu venir cada dimecres de 7 a dos quarts de nou del vespre. Ara podem gaudir de la sardana que es titula Plaça Nova, de Jesús Bosch. Hem acabat d'escoltar la sardana que porta per títol Plaça Nova, d'en Jesús Bosch. Us recordem que els podeu demanar una sardana per un proper programa. Truqueu el telèfon 93-345-6454 o bé ens envieu un email a l'adreça fomentsardanisdentrevenc arroba mailpersonal.com Sembla que hi ha una altra trucada, hola? Hola! Hola, bon dia, amb qui parlem? Amb l'Ola! Hola, hola, com estàs? Pues mira que us sento molt malament. Tu, tu ens sents malament. Eh? És que jo ara ho sento per la, pel telèfon, però per, per, pel ràdio no. Eh? No se sent bé. És per, bueno, per dir-vos que ho sento malament. Però jo crec que també és les obres que estan fent aquí a casa, a casa meva. Eh? Ah, bueno. Que em sentiu? Sí, una mica, sí. És ah, el que és no. no <susurra> bueno, pues, no, d'anami que tenim, deu ser l'antena. M'agrada aquesta sardana perquè no... No he esposat. No m'he espartit això, que no no no, ho se no sé. Se no però és bé, vale, vale. Eh? Bé, doncs em prenem nota també. Vols demanar alguna sardana ja que t'iesposat? Ja que m'he posat una sardana, mm. no ho sé. Eh, uh, no. Eh. Uh, Blanes festiu, potser? Blanes festiu. Eh? Blanes festiu. No? Això, això. Vланаs festívols? Sí, sí. Festiu. Sí, és bomaca. Eh, què què em parla el senyor de la pista? Sí. Home, és, si... que, és que no, encara es... es... es... sento menys que sí, l'altre es... senyor. Sí. sí el ja, senyor. A veure, a veure, de la pista sempre. Escolta, si vols et dic la pista de la sardana que de les ciutats misterioses, avenc de diu. Totes les festes són bones. Ah, bona festa. Ah, mira. Mm. Ah. Què ho han endevinat? L'ha endevinat. Clar, sí, ah, no ha trucat ningú? Sí, que han trucat. Sí. Ah, sí, home, Aquí ha tru... ja la tenen, no, home. Home, no, n'han trucat Vens... cinc. Tens ah. el segon premi honorífic. Ah, <laughs> així no m'enredeu. Jo no, eh? Sigur del senyor de la pista. No, és el senyor de la pista. Vale, jo t'he de una pista bona, no? Ja sé, però sí. Després els remasses. Bones, si no hagués trucat ningú, per això és una enredada, sí. senyor de la pista. Una mica. Home, mira, els altres han anat més de pressa que tu. Ah, No, per si... Bueno. Que no ho sent, dit eh? que no que, escolta, No tens internet, posa a internet Clar. i ho sentiràs bé. Que... Ah, està bé. No, ara bien. no tens excusa, eh? Bueno, és bueno, es que encara no m'hi ha posat. Ja t'ho deixaran tot preparat, sí. <ríe> Molt bé. Bueno, doncs gràcies per trucar i per dir-nos l'audició la, que, que, que tens, que no és bona, sí, que aquí no... però ja intentarem millorar-la. Es fan molts esforços. Val. Gràcies, eh? Adéu vosaltres, adéu, adéu. Adéu. adéu. adéu. Ara es toca informar de l'agenda sardanista que ens ho a l'Eduard, però m'agradaria primer que abans de començar a llegir l'agenda ens fes un petit, petit resum de, de la ballada sardanista que va haver-hi el dimarts a la tarda a la plaça del districte de Nou Barris, que va estar molt bé, m'agradaria la, la seva opinió. Bé, bueno, pues la ballada va estar molt bé, molt ambient, sobretot sardanístic, ho va organitzar el ple dels roquetes i va estar molt bé perquè a més a més de, de balles sardanes van menjar panellet, ai, menjar castanyes a més a més hi havia vivor i estava, hi havia bastanta gent per si l'hora que era, més era el vespre molt bé, molt bé Ja llàstima que no se'n facin més de ballades a aquestes hores ara diem les activitats que han de de les ballades entre el dia 2 de novembre fins al dia 6 a Barcelona ja han trobat 5 ballades comencem el dissabte, dia 5 a les 17.30 al carrer de Rogent entre el carrer Mallorca i València amb la Copla i l'Uro també hi tenim el dissabte, el dia 5, a les 18 al Palau de la Catedral amb la Copla principal de Llobregat també tenim llavors diumenge a les 11.15, al Palau de la Catedral, amb la cuple Nova Vallès. I a les 12, eh, a les Roquetes, part de la Guinoeta, amb la cuple Sabadell i Maricel. També hi trobem el dia 6, a les 6 de la tarda, a la plaça Sant Jaume, amb la cuple eh, no especificada, no? tenim de dir que la, la ballada del dia 6 a les 6 de la tarda és una activitat cancel·lada ara ho hem, ho hem esbrinat Molt bé doncs seguim amb el repertori d'avui i escoltem la bonica sardana que es titula d'or a Calella d'Enric Ortig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 del compositor Jordi Masferrer, hem pogut escoltar sempre repuntejant. Ara la propera sardana porta pel nom Urgellenca, de Valentí Miserachs.